I mine korte øjeblikke, så er vi nået til side 9 i mit lille og Historien hedder «En duft af margarine». Som arbejdsdreng 14 år gammel, havde jeg hele fabrik H. Cicel som min daglige arbejdsplads i Torværsfabrikken Jakob og Sønder AS i 1958. I den ene ende af den store fabriktshal blev maskinerne fodret med sisal naturfibre. Det var nogle brede, guldige parallelle fiberbånd på vel omkring 20 cm brede og ca. 3 cm tykke. De var godt blødt op med nogle olier, der skulle gøre det første gennemløb lettere og udhindrede, for derefter at komme ud af den anden ende af maskinen som smallere fiberbånd efter de blev ført videre til næste maskine, der gjorde båndene endnu smallere. For til sidst at blive til tynde, snået, gul, hvide, høstbindegarnnøgler, klar til at blive pakket og senere leveret til landbrugets høstmaskiner. Den olie, man smurte fiberne ind i, duftede ret tydeligt som margarine og mindede om, man dengang, brugte til madlavning og stegning i hjemmekøkkenet. Længe efter, at jeg var holdt op på fabrikken, altså efter 1971, når der blev brugt margarine under madlavning, og det duftede dejligt i hele boligen, dukkede minderne op fra den tid i fabrikken med sisalproduktionen, og ville mærke for mig gode minder.